Викладуть те, що впродовж двохсот попередніх сторінок незнарошне заплутувалось, але й останні сторінки виявилися написаними ієрогліфами. Який то чорний ящик, чуже життя, прикрите, як цибулина лушпайками, хмарами слів, ритуалами, етикетами, запорпане в пісок охоронних табу, недарма ж люди. Зачудовано тицяють пальці в розетки езотеричних знань, умлівають перед читачами чужих думок, маніпуляторами чужою свідомістю. Дізнатися, як насправді що думає людина про тебе, коли Люба посміхається. Ото кайф, наркотиків не треба. Літка – зразкова мати. А де поділа своїх дітей? Скільки ж їм має бути років? Матка Боска, це ж діти Щезника. А він знає? Зірка відшукала отшима Елуганську, що аж уклякла, зачувши про перший шлюб літки зі Щезником, про їхніх дітей. Зірка побачила, як Ганська підхопилася і вислизнула з зали, зіткнувшись у дверях з новим свідком. Темний джип, вискнувши гальмами, вкляк перед скляним кубом аеропорту. Командо вихопився з авта і притьмом гайнув усередину. Маневруючи серед пасажирських юрб, когось видивлявся в натовпі. Його заскочило повідомлення по радіо. «Літак рейсом на Нью-Йорк відлітає, реєстрація закінчилася, посадка закінчилася». Командо пересердя вдарив кулаком об долоню. Зірка в клітці обмерла. Просто на неї, паркетною стежкою зали суду, повільно дибала кулик Тетяна Іванівна, старший слідчий прокуратури. Суддя, літня жінка в окулярах, звішених на кінчик носа, бо мала час часу зазирати у розкладені папери. Запитально подивилася на Тетяну Кулик. Місце вашої роботи. Старший слідчий прокуратури. Зал захвилювався. Кулик перечекала Гомін. Я починала вести справу про отруєння дітей у дипломатичному ліцеї. І працювала над нею до моєї госпіталізації з діагнозом інфаркт-міокарду. Після чого я вирішила з прокуратури піти і подала відповідний рапорт керівництву. Рапорт задовольнили? Так. Ваш рапорт викликаний лише захворюванням і неможливістю за станом здоров'я виконувати свої обов'язки? Не зовсім. Прошу пояснень. До моїх рук потрапили свідчення кількох осіб, з яких випливало, що можливим вбивцею була людина безпосередньо пов'язана зі мною родинними зв'язками. Переді мною постала дилема – захистити цю людину і пустити слідство хибним шляхом? Чи? Я багато думала. Але я не хочу, щоб вона вбила ще когось. Я передала всі свої докази адвокатові підсудної. Запала тиша. Блимали вогники двох телекамер, оператори хапали крупні плани. Симчич у клітці, свідок за бар'єром. Адвокат за столом, суддя під гербом держави. Потверджую передачу письмових свідчень, підвівся адвокат. Суддя звернулася до кулик. Назвіть ім'я людини, проти кого ви свідчите і ступінь вашого з нею зв'язку. Олійник Лідія Ільківна. У даний момент вона вагітна моєю дитиною, нашою з колишнім чоловіком. Поясніть. Ми розлучилися місяць тому. Через майбутню дитину? Це наша особиста справа. Прошу викликати свідка Митроху, сказав адвокат. Повійшов отець Василій. Я працював у церкві Успіння Богородиці. До мене на сповідь прийшла крута Надія Опанасівна, прибиральниця нашого храму. Я не мав часу, бо готувався до вінчання, але жінка дуже хвилювалася. Я її вислухав. Після чого, як громадянин і просто як людина, як християнин,